וגילה את ערוותה, את מקורה הארה, והיא גילתה את מקור דמיה, ונכרתו שניהם מקרב עמם. וערוות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה, כי את שארו הארה, עוונם יישאו. ואיש אשר ישכב את דודתו, ערוות דודו גילה, חטאם יישאו, ערירים ימותו.